Їй смерті не треба, перебуде всю ніч, буде ще жити, а той ворог, що ось згадав їй смерть під хатою, прийшов по її душу, нехай вертає назад. Такою нічю добре не ходить. Вона все знає, знає від своїх людей, що лиш нічю грабували, здобували, лихо коїли. О, о. Хто б лихого не знав. І укладається знов змії під дверми, знову плазом. Нараз що До її слуху добивається з під дверей страшний проклін, що потрясає аж до глибини душі, тіло ледем обіймає, а потім ніби гинути наказує. Відтак ще одна хвилина і тихо. В ніг під дверями устало, слова завмерли і нічого. В ніг, навіть здається, і шум лісу уступив, комусь губився, утихав. Мавра, божеволіє! Вона крикнула з остраху, не своїм голосом і упала лицем до землі. Коли все було, що вона свій голос чула? О коли ще. І проклін цей страшний. Він добився тепер до неї хіба з-під землі. І кого постиг, того і убивав. О! Коли вона той голос чула? Коли ще? Мавро, пригадай, все гірше, як смерть душі перестрах і спомини, здіймається вихром, таліпають нею, що справді чи не гине, а тут рятунку ні звідки, вона ж сама, сама на всьогорну веслі, сама вже гине, тепер знає, чий був все голос, знає, Це був голос її батька. Голос Андронаті, яким проклинав за непослух і проступки, голос його. Та тут і розсмівається мав розстрашним божевільним сміхом, яким не сміявся ніхто в тій самітній оселі хатині. Голос її батька. Звідки? З тамтого світу? Від часу, як знайшлася в неї її біла дитина. Як побачила себе між деревами на чужині двадцять або, може, і більше років, бо вже й сама не знає. А що з батьком і матір'ю сталося, ніхто не знав, не могла довідатися. Ходила світами, питала, шукала, вертала назад і знов йшла, Балакала і плакала перед деким, розпитуючись, але нічого не довідалася, як і про ту свою бідну дитину. Лиш смерть одна сліди так затирає, смерть одна. А оце був батьковий голос, духом до неї ставився. Думки топляться раями у її острахом і споминами розбурханій душі що майже не тямить себе добре. А все ж таки то був голос її батька Андронаті. Лиш він один проклинав тим страшним прокльоном, якого всі як вогню, бояться. Він один. Віком був він і її мати між всіма найстарші. Та звідки взявся тепер той проклюн до неї? щоб її побити в нічній годині з-під землі, як закляне було, земля дрижить. І вона переконана, що він взявся до неї тепер вже з-під землі. Такої чорної гучливої півночі, лише з-під землі, його душа прийшла, щоб заповісти їй смерть. Три рази упрошувалася до неї, три рази не взивалася вона.